Ondivago sta allagando lettere dalle frequenze di Radio Alma a Bruxelles. In questa seconda parte è il romanzo a far da padrone, il romanzo la forma letteraria per eccellenza, un tempo genere volgare, ora per molti l'unica confezione letteraria concepibile, spesso a scapito di tutte le altre, le forme brevi, le scritture poetiche, teatrali e sperimentali. Partiamo da un autore che ha segnato un rinnovamento nel romanzo italiano di fine 900, Pier Vittorio Tondelli. L'occasione è un incontro imprevisto in libreria con Neno Srota. E Neno Srota fu amico di Pier Vittorio Tondelli ed è oggi promotore di eventi e conferenze in tutto il mondo sullo scrittore Emiliano Pier Vittorio Tondelli, come ribadisce Rota, è stato riferimento per tutta una serie di scrittori italiani ancor oggi operanti che subito dopo la morte ho raccolto le testimonianze e in un libro che si intitola Caro Pier, dove i lettori hanno detto, hanno espresso proprio le loro emozioni provate alla lettura dei libri tutti i eh, temi e i motivi e coinvolgenti quelli di Tondelli, eh, cioè che lasciano prendono il lettore in una morsa da cui non si può sfuggire. E eh, camere separate e poi questo romanzo della maturità autobiografico della morte, solamente contiene tutti i temi eh, ecco de della morte, dell'abbandono, della e eh, della del dolore, della sofferenza per una separazione e eh, cioè eh, eh, quindi cioè, che è proprio come si dice l'ultimo si era aperto il decennio dell'80 con altri i libertini e si conduce con queste camere separate con una parabola tra l'altro è eh, proprio eh, in una maturità e uh -huh. e in certo senso anche diversità uh -huh. perché tutti questi elementi che si riscontravano in altri libertini trovano proprio un, un significato più alto e anche l'idea religiosa stessa e della vita e via e mi dispiace che a volte Tondelli venga etichettato come scrittore omosessuale o scrittore generazionale uh -huh. e perché veramente lui no, non un limite sì è, è molto limitativo e questo sì per tutti <ride> e che invece ingiustamente perché anche se i temi della religiosità e eh, che ha studiato un gesuita Padre Antonio Spadaro che ha scritto 600 pagine sulla religiosità in Tondelli quasi troppe eh, ecco, e ecco i il genere dell'omosessualità che presente naturalmente è eh, in tutti i testi, ecco, per cui eh, molti lettori si sentono interpretati e anche oggi ha questa attualità che rileggendo anche altri libertini, me lo dicono anche i lettori attuali, e eh, perché incide proprio profondamente nell'animo dei lettori eh, cioè, e già i anche di tutti non c'è scrittore anche moderno che non si sia rifatto sì, sì. in qualche modo eh, ad esempio anche la colonna sonora dei libri è cominciata tutti con Rimini e con cioè e adesso tutti infarciscono i loro testi eh, di questi richiami musicali e via, ma il primo che ha fatto è questa operazione, questa relazione con la musica, propria, che ha fatto in entrare in la musica nella letteratura, e questo ecco, è stato poi lui, eh, cioè a parte che in un weekend postmoderno, che è questo grande Vangelo degli anni 80, uh -huh. chi non li ha vissuti è una BC e trova tutto dalla moda e all'arte, dalla letteratura alla musica. Ci troveremo nella scrittura giovanile, come la Santa sì, Croce sì, o la ballerina. Esatto, anche, tutti no, questi, questi. Certo, eccessivi. Non solo ha influito sugli under 25, ma anche sulla tutta la letteratura più recente. Lo stesso Riccobrizzi proprio sì. poco tempo fa mi diceva in una presentazione, no, ma camere separate è stato il suo romanzo de, de, de, de, per partire perché è stato proprio come eh, modello e, ed esempio per tutti Fratello Maggiore, naturalmente alla tomba Correggio alla mia città continuamente vengono i lettori a lasciare dei messaggi e per una rockstar è molto più facile e eh, cioè ma, tipo a 8 km abbiamo Augusto daoglio dei nomadi la soltappe piena di messaggi <ride> e io però c'è no, per le, per esatto per le, un narratore non così e eh, eh, non succede quasi mai adesso mi è venuto alla schirusi anche a me di andare sulle tombe di grandi scrittori e via Sompini di cioè non hanno creato quella corrente emotiva che ha creato Tondelli con chi lo legge, eh che si sente e eh, c'è colto eh, nelle sue nei suoi nella sua interiorità, cioè in, in tutto quello che lo coinvolge anche oggi in questa precarietà, eh, perché è anche lo scrittore della solitudine e eh, della solitudine Tondelli e della questi dice della precarietà eh, e de, de, eh, eh, delle volte anche delle sfide, eh, perché no, sì che mh, però anche chi vive ad esempio questo il dramma tipo dell'omosessualità anche oggi e eh, mi hanno scritto tantissimi che si sono sentiti e lui l'aveva scritto alla maestra dice non sono andato sulla cattiva strada e eh, dice Chi legge i miei libri ha, ha ha avuto la capacità di un riscatto umano e al di là dei pregiudizi della gente e e di ritrovarsi in un senso alla propria vita e dice questo i miei libri lo hanno provocato ed è un'azione secondo me cioè, molto valida anche oggi e eh, perché con, eh, ho continuato questa azione appunto di raccolta di queste testimonianze e anche oggi qui In questa occasione è di ispirazione Tondelliano questa antologia Statti di Ci siamo qui alla presentazione di questa sì, sua questa, raccolta la sì, di Settimo. Ma parliamo un po' di questa Sì, questa progetto, sì, dopo un'altra ecco, questa ispirazione Tondelliana, perché mh, dopo avere ho, ho curato un'antologia di recente che si chiama Io e Tondelli, mm -hmm. dove eh, i 10 scrittori hanno immaginato in qualche modo di incontrarlo eh, ai, ai tempi nostri. Poi stavolta ho detto "Beh, voglio continuare dare a valorizzare la scrittura giovanile naturalmente perché non è che sia cambiato tanto a livello di case editrici, no. è un mondo impermeabile e refrattario e è assolutamente chiuso e perde le perde le novità, ad esempio che vengono da e allora ho detto proviamo con Raffaele Mozzillo di Roma, ho detto proviamo a indagare il nostro mondo giovanile, via, per, è chiaro, no. il miglior modo per riprendere Tondelli questi. Sì, proprio, sì, è stato il miglior modo per non per avere un'indagine sociologica, diciamo, a continuare per, quello che però sì, far. per continuare questa azione, infatti è una fotografia che ne uscì rità credo anche molto valida uh -huh. e eh, perché ho visto certo i temi sono quelli anzi direi che uno dei temi è proprio eh, quello di un libro di Tondelli l'abbandono uh -huh. eh, perché almeno 10 o 12 di questi giovani che hanno partecipato uh -huh. hanno naturalmente descritto la realtà di oggi la realtà uh -huh. attuale quella della precarietà della fine di un amore eh, o di una relazione perché eh, siamo nei tempi eh, in cui tutto si eh, finisce rapido, rapido cioè usa e getta meo e via per cui ecco è è, è un quadro è abbastanza credo proprio reale e eh, di quel del di ciò che ci circonda oggi anche a livello giovanile e eh, poi io sto andando adesso in, in, nelle classi della mia città di Correggio uh -huh. eh, a parlare anche di questi temi e vi e mi sono accorto eh, che proprio eh, cioè non eh, cioè c'è una povertà anche a livello eh, culturale e a livello anche societario, di società e via, è paurosa e eh, per cui me ne accorgo perché Ho fatto delle volte l'altro giorno delle critiche agli studenti prima della fine della della ora ho detto ritiro tutto perché vi abbiamo lasciato come nobilissimi ideali il grande fratello, l'isola dei famosi, amici della Filippi, le veline, Emanuele al Festival di Sanremo, Emanuele di Savoia e il, il calcio corrotto, la politica che non c'è più, la religione scomparsa, dico non posso pretendere che si facciano delle delle le cosiddette considerazioni esistenziali. Le sì, le coprazioni esistenziali o filosofiche e o, però è sempre giusto provarci in qualsiasi sì, modo. Ah sì, sì, sì, e questo tanto io credo che rispecchi bene anche perché c'è un per lo meno un motivo di speranza che dice oggi sono precario ma domani spero di avere il lavoro fisso. Dalla lettura alla e letteratura sì. sono una sorpresa. Sì, cioè uno dice beh, ho però adesso ho lasciato che ci siamo lasciati con un amore, spero di ritrovarne uno che sia più stabile, più duraturo, quindi mi lascia pensare insomma che ci sia anche dentro. Beh, la ringraziamo, la lasciamo e... andare alla sua presentazione. Grazie, e grazie. grazie a voi. È e un invito anche a rileggere Tondelli. Sì, un molto. Ci grazie. Prego. Abbiamo ascoltato l'intervista a Denos Rota, tenutasi alla libreria Belgravia di Settimo Torinese, sulla figura di Pier Vittorio Tondelli. La questione del romanzo è evidentemente un problema aperto per la critica. Le posizioni sono diverse. Permane la volontà di ricercare, magari fra i giovani, autori di valore che spesso si rivelano clamorosi flop. Nel corso della prima puntata, Loredana Lipperini ha denunciato il romanzo di consumo. E anche chi vi parla non si può esimere dall'identificare come operazioni commerciali quelle relative a Paolo Giordano, Silvia Vallone e Alessandro D'Avenia. Romanzi assolutamente piatti come quell'asse da tiro che poesia totale ha creato come premio per il peggior romanzo da classifica. L'asse da tiro 2009 è andato a Paolo Giordano. A chi andrà il prossimo? Lasciamo ora la parola alla critica e in particolare a Gilda Policastro, noto critico letterario che ci presenta la sua visione della forma romanzo. La Policastro mette in discussione non solo la qualità del romanzo in Italia, ma la confezione stessa, memore delle esperienze delle neo-avanguardie. Gilda Policastro è anche poetessa. E in una prossima occasione sarebbe opportuno esaminare quale rapporto intercorre fra l'attività critica e quella poetica e se siano e quanto collegate la teoria e la prassi. Rimandiamo questo interrogativo e ascoltiamo ora il suo quadro sul romanzo italiano. Servizio di segreteria telefonica. Sono presenti messaggi non ascoltati. BEEP BEEP della situazione della narrativa in Italia oggi mi paiono da evidenziare e credo di averlo fatto in qualche pezzo critico scritto per i quotidiani o per i periodici con cui collaboro due paradossi. L'Italia è il paese europeo con il minor numero di lettori. Però quei pochi lettori che ci sono sono lettori di romanzi e più sono grossi, più volentieri vengono letti qualche tempo fa un editore mi diceva di aver svolto un piccolo sondaggio personale su questo stesso tema e la motivazione che veniva data da nonna lettori o da lettori non professionisti dell'opzione in favore del romanzo è che con un libro grosso si tira avanti per un bel po' e non ci si pensa più come se appunto quello della lettura fosse una specie di obbligo sociale dato peraltro dimostrato dalle vendite massicce dei meridiani o comunque di grandi libri classici in abbinamento ai quotidiani qualche anno fa. Il libro come oggetto di pregio da tenere in salotto, da esibire con gli amici più che da leggere. L'altro paradosso riguarda però proprio i diretti protagonisti e cioè gli scrittori che pur consapevoli almeno in alcuni casi dell'esistenza di altre possibilità e altre vie continuano ossessivamente a battere quella del romanzo. A Sorrosa ha dedicato un saggio importante alla storia del romanzo italiano definendola una storia anomala e riflettendo soprattutto sulle ragioni della mancanza di una grande tradizione romanzesca in Italia a differenza che negli altri paesi europei. Queste ragioni per Asorrosa sono innanzitutto storico-politiche, la formazione tarda di una coscienza nazionale unitaria e soprattutto di una borghesia che è poi la classe da cui nasce storicamente il grande romanzo europeo, dai suoi valori in formazione e poi in dissoluzione. Ma queste ragioni sono anche storico-letterarie e in quest'ottica quella che a tutta prima può essere definita un'anomalia è Si dirà invece più correttamente una specificità della tradizione letteraria italiana che vede svilupparsi e fiorire la novella italiana la forma di più ricca e consolidata tradizione della nostra letteratura da Boccaccio fino agli anni 30 del 900, fino a Pirandello, diciamo, passando per Tozzi e Svevo. Negli anni 30 poi la novella non smette di esistere o smette di esistere solo nominalmente, diventa il racconto vero e proprio più tipico della secondo 900, da Moravia a Pavese e così via. Quanto più singolare allora, se non vogliamo dire paradossale, è la versione contemporanea alla forma breve, soprattutto da parte degli editori che considerano il racconto un genere minore, dimenticando che invece la forma breve e proprio il racconto nella fattispecie gode ancora di larghissimo favore fuori dai nostri confini, basti pensare a Alice Munro che ha supremamente rilanciato questa forma. La forma breve è peraltro dal Benjamin di un noto saggio dedicato al narratore, ritenuta la forma tipicamente moderna per la capacità di maggior e miglior rispecchiamento di una realtà in cui i valori non sono più indiscutibili e unanimamente condivisi e la stessa coscienza dei singoli si frantuma. Così, a titolo di esempio, nella novella di Tozzi si raccontano i misteriosi atti nostri, cioè tutto ciò che sfugge alla consapevolezza e alla coscienza è e che però fa parte del nostro bagaglio di esperienza al pari di ciò che è diurno e razionalizzabile e che dunque può essere sottoposto ancora a descrizione oggettiva. C'è una novella di Pirandello che si chiama La mano del malato povero in cui Pirandello stravolge completamente i canoni della narrazione naturalista arrivando a ipotizzare, solo ipotizzare una storia e un destino dai tratti di una mano e non sono più indizi certi di un vissuto, come nell'ottica scientista del naturalismo, per l'appunto. Non a caso si deve agli autori della neovanguardia una riconsiderazione di scrittori prima ritenuti marginali come Tozzi e Svevo, appunto. I primi scrittori peraltro a utilizzare la psicoanalisi in Italia e a fare dei sogni oggetto di narrazione, di una narrazione che avesse la stessa valenza di realtà della vita diurna quella neovanguardia che farà poi non a caso a cazzotti in tutti i modi col romanzo, rifiutandosi di produrne, se non attraverso esperimenti particolari, di formi non classificabili, ludici, se vogliamo, in un senso però del del gioco, niente affatto futile e sociale, come avrebbe detto eh, Edoardo Sanguineti e come fu peraltro per i suoi romanzi o cosiddetti romanzi come Capriccio italiano, Il duoco dell'oca o per il Tristano di Nanni Balestrini, un romanzo addirittura assemblato, rielaborato, ricombinato dal calcolatore. Addirittura Sanguinetti etichettò come lieale quelli che allora venivano considerati romanzerie esemplari come Bassani e Cassola per il modo assai tradizionale di confezionare romanzi scorrevoli e attesi che resta tutt'oggi la via più percorsa dalla narrativa. E veniamo alla provocazione che ho lanciato nel social network di Facebook sulle liale del 2010, connessa alla domanda più seria sul perché si continuino a scrivere romanzi. Il motivo, credo ce l'abbia ben chiarito quell'editore col suo sondaggio personale, si ha la convinzione che scrivere romanzi, meglio se di genere, quindi noir, giallo, rosa, di formazione, sia difficile. Ecco, è un equivoco che è bene subito sfatare. Non c'è niente di più semplice che scrivere romanzi, tant'è che se ne pubblicano a migliaia. Facile, chiaramente se si abbia una minima attitudine alla scrittura, ma questa è ormai un'esperienza molto più comune che un tempo e basti solo pensare a come e a quanto si scriva per l'appunto proprio su Facebook al di là poi degli orrori ortografici e sintattici dovuti in molti casi all'immediatezza del mezzo e in altri a vera e propria ignoranza. Sanguinetti... Ancora Sanguinetti dice in una sua poesia è il banale, di solito il difficile. Ecco c'è un altro equivoco legato al romanzo che è quello della lingua. Di solito i romanzieri contemporanei tendono ad usare una lingua impostata alta da romanziere per l'appunto che lo è tanto di meno alta quanto più vuole imitare una tradizione. Così si legge dell'Anna o dell'Antonio, no strani che provano a parlare come i fratelli Karamazzo, filché peraltro non è meno goffo di un romanzo al contrario scritto in una lingua scorrevole e piatta, anche sintatticamente, come ad esempio al Tai dei Wuming, che qualcuno ha notato essere un romanzo senza neanche una subordinata e ecco, quel Tai dei Wuming ambientato nella Venezia del 500 e scritto con una lingua che è quella di oggi, che è contemporanea. A francaarsi dall'obbligo di scrivere romanzi vuol dire anche saper trovare una lingua che sia propria, ma che al tempo stesso riesca a esprimere un sé non angustamente costretto entro confini autobiografici, come se la propria esperienza, chissà perché, potesse ancora avere un valore esemplare. Ciò accade ad esempio nel genere eh, dilagante dell'autofiction diffuso al pari del romanzo d'inchiesta e del giallo diffuso e quindi sempre più richiesto dagli editori. È necessario quindi trovare una voce, una voce resistente al tempo in cui ci si esprime, una voce che pur calandosi nell'oggi provi a rapportarsi ai grandi valori della civiltà e dell'umano. Certo sono parole impegnative che comunque non si devono dichiarare come fanno alcuni pomposi romanzieri nostrani. La verità va invece inseguita, rincorsa ed è un percorso sicuramente accidentato, irto di ostacoli e che difficilmente si può esprimere attraverso una lingua religiosa piana e scorrevole. Penso ai libri migliori degli ultimi anni da Crema acida di Tommaso Ottonieri ai Cristi polverizzati di Luigi Di Russo, libri nascosti, marginali, derubricati tra gli illeggibili. Ecco, non per caso si tratta di narrazioni che poco o nulla hanno a che spartire con le aspettative editoriali commerciali, ovvero la trama plausibile, la struttura compatta, la storia, la storia invocano gli editori e soprattutto personaggi ben disegnati e credibili. Figuriamoci che ne sarebbe stato nelle mani di questi editori di editori sicuramente meno disposti a rischiare del piccolo editore Manni di un personaggio come l'annunzia orfica di Ottonieri, un personaggio appunto complesso, sfaccettato e se vogliamo anche delirante. Siamo certo con Di Russo e Ottonieri in un ambito che alcuni definiscono di nicchia o stile in partenza al lettore. Ostile al lettore, però sarà invece chi vuol tenerlo in uno stato di minorità perenne e condurlo tutta la vita per mano sulla via più facile. La ricerca della profondità, se non vogliamo dire della verità, della profondità e della complessità, abbiamo detto, è una ricerca ardua, imperbia e comunque la prodo sarà una verità parziale, così come quei libri che citavo sono libri imperfetti e non i soli possibili, certamente, ma quanto più sarà consapevole di tale parzialità, tanto più la ricerca dello scrittore che scrive l'opera e del critico che la valorizza potrà essere credibile e non un blef un bluff come un romanzo italiano contemporaneo. Abbiamo ascoltato l'intervento di Gilda Policastro, critico letterario. Passiamo ora a Morgan Palmas, che coordina il blog sul romanzo, uno dei più attivi sul campo. Palmas è meno negativo sulla situazione del romanzo italiano che ritiene tutt'altro che morto. Ho appunto tratto dalla rete questo tuo queste informazioni sul tuo blog e che si intitola sul romanzo e visto che questa prima parte della nostra puntata è dedicata appunto al romanzo e ci sarà anche un intervento di Gilda Policastro sul romanzo come bluff volevo chiedere a te eh, prima di tutto come nasce il vostro blog e che era tipo di rapporto ha con eh, con il romanzo la la cosa è nata in maniera molto semplice ho detto anche più volte è nato come un blog personale mm -hmm mi interessava da da tempo eh, tutto ciò che gira attorno al tema la tematica del romanzo e quindi ho ben pensato che appunto gli spazi più o meno disomogenei fossero interessanti magari per qualcun altro e l'ho messo online. Da lì, per farcela breve, le cose sono evolute molto velocemente, ne è uscita una pubblicazione con Marco Valerio che è di Torino, sì. E eh, poi il blog è diventato collettivo d'ottobre e da lì i progetti adesso si sono messi in moto e e ora ci ritroviamo ad essere 18 persone che abbiamo lanciato anche una webzine recentemente, uscirà il secondo numero nel questo mese di aprile uh -huh. e quindi il rapporto con i romanzi è nato così, è nato per una passione mia personale che poi è traslata anche con altre persone in altri progetti e ed eccoci qui. Che tipo di di visione avete eh, proprio perché in questa parte di un divago indaghiamo il la diciamo la qualità e il modo di scrivere in Italia, che tipo di divisione avete del romanzo italiano contemporaneo? Ma eh, penso che abbiamo idee molto diverse anche perché siamo persone molto diverse, ehm siamo non orientati, non abbiamo bandiere. Ehm quindi alla fine il discorso lo posso fare per quanto mi riguarda. Sì, sì, sì. E eh, quello che posso dirti è che da fruitore, da semplice appassionato della letteratura eh, c'è molta vitalità, è indubbio e eh, chi ha letto negli ultimi tempi Nicola Lagioia, Giorgio Vasta, Marco Mancassola, Laura Pugno, i primi nomi che mi vengono in mente, sì. Orefesco si rende conto che la letteratura italiana ci sono eh, sono presenti, insomma, degli elementi molto vitali. Eh, non credo molto alle persone che vanno a a critica a tratta, nel senso tutto fa schifo, è tutto corrotto. Sono sì, sono anche delle piccole verità che sono presenti, nel senso che conosco chi esiste in Italia e quindi magari qualcuno pubblica pur non avendo una grande qualità Però, d'altro canto, ci sono anche delle persone che scrivono, che fanno ottima scrittura, che trattano tematiche del tutto contemporanee in maniera originale. Quindi, alla fine, bisogna eh, tenere conto, secondo me, di tutti e due gli aspetti. Questo uh -huh. è come la vedo io. Poi, eh, se tu intendi qualcosa di più preciso, allora bisogna scendere nel particolare, secondo me, e parlare della singola persona. Dopo questi interventi, viene l'opinione di Max Ponte. La mia. Opinione da lettore e spettatore dell'arte invariata e consolidata anche dopo qualche lezione universitaria. Ed è semplice. Il romanzo è una forma artistica. Qualsiasi forma può essere valida, romanzo, poesia, quadro, installazione, graffito. Ciò che rende l'opera illuminata e illuminante è il quid. Quel surplus di inspiegabile fascino, quel quantitativo insondabile di spiritualità Si tratta di un impasto, di un mélange fortunato, lavorato fra tecnica, ragione e passione che si porta dietro un richiamo lontano, una comunicazione epidermica. In tutto questo, il merito non si capisce di chi è. Davanti ad un'opera d'arte riconosciuta, si è come davanti all'amore. Si sta e non si sa perché. On divago, parcours ondoyant travers la littérature, les arts et la culture. Un programme conçu et présenté par Max Ponte avec la collaboration de Daniel Atterri les Pietro Pedone, mixage Alessandro Genotti, production du Club du Livre de Bruxelles et Poésie à Total et de Turin. Info ondivago.blogspot.com, e-mail ondivagoradio.gmail.com.